16. Legea deciziei Fiecare pas mare înainte este precedat de o decizie clară și de un angajament pentru acțiune. Toți oamenii foarte realizați dau dovadă de hotărâre în modul de gândire și în acțiuni. Gândesc lucrurile în profunzime dinainte și cu multă atenție. Hotărăsc cu exactitate ceea ce vor și iau decizii definitive. Apoi acționează pentru a transforma deciziile în realitate. În viața ați trăit fără îndoială experiențe în care ați fost nesigur de ceea ce faceți. Ați luat-o de la capăt, iar și iar, și v-ați simțit din ce în ce mai descurajat și confuz. În cele din urmă v-ați rezolvat dilema luând o decizie clară într-un fel sau altul. Privind înapoi, Veți descoperi probabil că acea decizie a reprezentat punctul de cotitură pentru dumneavoastră în situația dată sau poate chiar în viața dumneavoastră. Tot restul derivă din această decizie. Dezvoltarea aptitudinii de a lua decizii poate fi factorul esențial care vă permite să deveniți stăpân pe o situație și să urmați drumul cel bun în cariera dumneavoastră. Cei mai realizați oameni nu sunt neapărat cei care iau deciziile corecte, ci sunt cei care iau deciziile în mod corect. Acceptă reacțiile și se autocorectează. Acceptă informații noi și se schimbă dacă e cazul. Însă sunt în permanență hotărâți, merg înainte, nu dau niciodată dovadă de slăbiciune, nu sunt ezitanți în atitudinile lor și în modul de abordare a vieții. Primul corolar al legii deciziei este Acționați cu curaj și forțe invizibile vor veni în ajutorul dumneavoastră. Atunci când faceți față unei situații cu curaj și mergeți hotărât înainte, o serie de forțe nevăzute, multe dintre ele fiind explicate de legile din această carte, vă ajută să vă realizați obiectivele. Dorința de a acționa și de a nu mai amâna, de a nu mai lăsa totul de pe o zi pe alta, pare a atrage forțe universale în ajutorul dumneavoastră. Cel de-al doilea corolar al legii deciziei este formula succesului. Acționați ca și cum ar fi imposibil să dați greș și veți reuși. Acesta este unul dintre cele mai puternice principii ale succesului. Când vă imaginați că succesul va fi garantat doar trecând la acțiune și acționați în baza acestei premise, o serie întreagă de forțe încep să vă susțină și să vă propulseze înainte către îndeplinirea dorințelor dumneavoastră. Atunci când sunteți ezitant dintr-un motiv sau altul, acționați ca și cum ar fi imposibil să dați greș și mergeți înainte. Cel de-al treilea corolar al legii deciziei este inspirat din celebra reclamă la produsele Nike, care are următorul mesaj. Just do it. Treceți la acțiune. Aceste trei cuvinte rezumă perfect una dintre cele mai mărețe formule ale succesului. Stabiliți-vă obiectivele, întocmiți-vă planurile, organizați-vă prioritățile, imaginați-vă că este imposibil să dați greș și just do it. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Delimitați zonele din viața dumneavoastră și lucrați acolo unde trebuie să luați decizii clare. Hotărâți-vă să treceți la acțiune într-un fel sau altul. După cum spunea Shakespeare în Hamlet, fierul să-l ridici asupra mării de griji și să le curmi. 2. Fiți hotărât. Acționați! Riscați! Acționați cu curaj și forțe nevăzute vă vor veni în ajutor! Acționați chiar acum!